Tehát ephésus az írt levél negyedik fejezet, és a 25-től olvasom, először a 25-től a 26-ig fogunk lenni. Ephésus 4, 25-26. Azért vessétek el a hazugságot, mondjon mindenki igazat fele barátjának, mert egymást tagjai vagyunk, bocsánat, csak idáig olvasunk, tehát 25 Azért vessétek el a hazugságot, mondjon mindenki igazat a feleben egyjának mert egymásnak tagjai vagyunk. Ugye múltkor beszéltünk arról, hogy kiválasztottak vagyunk, ugye van ez a szentség, emlékeztek beszéltem arról, hogy mit jelent szentség. A szentség nem a tökéletességet, hanem a kiválasztottságot jelenti, és hogy új identitásunk van. És pár év utána az efézusi levélnek egy nagyon-nagyon kemény dologgal kezd, mondjatok igazat egymásnak és gyerekkorátok közben mindenkinek így próbálják megmondani, hogy hát ne hazudja. Ez szerintem tisztában vagyunk vele. Biztos van olyan kultúrkör, ahol a hazugság az erény. A magyar az nem ilyen, meg azt hogy Európában sincsen ilyen kultúrkör. Erre nagyon nem szeretnék kitérni. Tehát amikor tudatosan valakinek hazudsz, akkor azt neted. Jó? Tehát ha megkérdezik, hogy, hogy, hogy mit tudom én, te vetted el innen a mikrofont, és te el, akkor nem mondasz, hogy nem, hanem mondasz, hogy igen, én vettem el, jó? Erre nem szeretnék időt áldozni, viszont ö, van egy nagyon komoly hazugság, ami egy ilyen nagyon... Emlékeztek, beszéltünk arra, hogy a sátánnak ugye vannak ilyen, ilyen villantói, emlékeztek a horgászos hasonlatra, vagy van a villantós csali, meg van a kukac, amiben egy horog van. Tudjátok, hogy a sátán időnként bebugyolál halálos dolgokat, láthatod, tehát úgy, hogy, úgy néz ki, hogy hát az igazából jó. És amiről szeretnék vele beszélni, már, az őszintesség lesz. Az egyik dolog. A másik az egy még izgalmasabb téma lesz. Mert hogy nem őszintének lenni, az is hazugság. És ö, nagyon nehéz ezt ö, ebben megtalálni a határt. Mindenkinek máshol van, is, és emberi kapcsolatokban máshol van a határ ebben, hogy, hogy mi az a pont, amitől az őszintességnek már, vagy az, az őszintesség, vagy az őszintességnek a hiánya, az bűn. Ö, gondolok itt arra, hogy amikor ö, megkérdeznek, hogy figyelj, mit gondolsz erről, meg arról, vagy szerinted gáz, hogy így csinálom. És, és elmondjuk a másik embernek a véleményünket, vagy ne. Mert sokszor az őszinteség az bántó. Mindannyian tapasztaltátok meg a, mind a két oldalról, meg amikor vertek voltak fájóan őszinték, meg amikor neked kellett fájóan őszintének lenni valakivel. De azt látjuk a Bibliában, hogy legyünk őszinték egymással, ne hazudjunk. Mert amikor megkérdezik, hogy figyelj, te erről mit gondolsz, vagy jó, ez így, jó, szerinted ez így jó, és lehet kisebb dolgokra gondolni, nem ilyen nagy komoly dolgokat, vagy, hogy embertőrtem szerinted rendben van, nem ilyennekre kell gondolni, hanem amikor megkérdezik, hogy figyelj, szerinted, szerinted hogy csináljuk ezt, mit tudom, mi legyen a program most, akár egy ilyenben akkor mondtad, áll nekem mindegy, de ha nem mindegy, akkor nem mondasz, hogy nem mindegy, hanem, hanem, mond, vagy nem mondasz, hogy mindegy hanem, hanem mondd el a véleményedet. És itt nem arról van szó, hogy mi a gyakorlatunk, hanem hogy mi a szívünk, azzal a másik emberrel szemben, akivel beszélünk. Mert nagyon fontos az, hogy amikor nem vagy őszinte valakivel, akkor egyrésztről nem tiszteled meg őt, amikor ő megtisztel azzal, hogy egy a véleményet egy adott dologról, lehet lelki vagy praktikus dolog is, Hát ha nem mondod el, akkor azzal a másik ember felé nem szeretettel vagy. Nagyon fontos az, hogy amikor, amikor az őszinteség, az mindig egy szeretetben lesz. Amikor, amikor valaki megkérdezi tőled azt, hogy, hogy figyelj, jó ez a gyakorlat, amit csinálok. És ha látod, hogy rossz, ha szeretet az embert, megmondod neki. Ha nem szereted, akkor teljesen mindegy, hogy mit csinálsz, mert akkor nem fogod szeretni. Tehát akkor elmondhatod neki a, az őszintét, abból csak baj lesz szeretetnék, az őszinteség az, az fekete listás, az tiltorista, azt nem szabad. De hogyha ha nem mondod el, akkor is rosszabb csinálsz neki. Nagyon fontos az, hogy amikor emberekkel beszélgetünk, akkor legyen szeretet bennünk. Amikor egy emberre, találkozol egy emberrel, találkozol valaki, valakivel, akivel tudod, hogy nem egy haveri beszélgetés lesz, hanem komolyan fogtok beszélni, vagy hazamész, vagy, vagy, vagy egy be és találkozol emberekkel, akik elmondják neked, hogy ez és ez van velem, vagy imádt kérnek, vagy megkérdezik, hogy hogy vagyok, meg ilyenek, akkor készüljétek szeretettel, elő, készítsétek magatokat arra, hogy én szeretnék ezt az embert, és akarok vele őszinte lenni. És nagyon fontos, hogy ez miért miért mondja ezt, ezt Pál. A, ugye azt olvassak a 20. versben, hogy mert egymás tagjai vagyunk. Beszéltünk ugye múltkor arról, hogy volt ez a békesség köteléke nevű dolog, ha emlékeztek, ez a kötelék, ez idegrendszert jelent, és ugye beszéltünk a testről, hogy Isten egy ilyen kapcsolattal, egy ilyen békes, a békességnek a kötelékével összekötött minket, testvéreket egymással, hogy ugye Krisztus teste legyünk. Így a készül a gyülekezet, hogy Isten a keresztényeket, és azt mondja, hogy mától ti egy gyülekezet vagytok, és Mátó Krisztus teste vagytok. És azt mondja, ugye még egyszer olvassam, hogy mert egymásnak tagjai vagyunk. És fontos, hogy a tagok között legy, helyes legyen a kommunikáció, mert hogyha hibás az információ, vagy mondjuk nem olyan értékű, azt mondod őszintén, tehát nem vagy őszinte a másikkal, hibás az az információnk, az egyik tag a másiknak átad, akkor hibás lesz a működés. És ilyen vannak ilyen idegrendszeri betegségek, meg alapvetően mondjuk az alkoholnak is egy ilyen hatása van, hogy ezt az információt eltorzítja. És például meg akarom fogni a poharat, mégis fogom hogy belőle egyet. Meg akarom fogni a poharat, most egy helyes információt küldött az agyam, mert megfogtam a poharat. Ha azt mondom, hogy meg akarom fogni ezt a tollat, és az agyam úgy gondolja, hogy én most nem veszek őszinte a kézzel, akkor én ezt a tollat ezt leverhetem, ahelyett, hogy megfognám. Azért, mert az agyam egy más információt küldött a kezemnek. Ugyanezt például az alkoholnak a hatása, hogy, hogy amikor jön egy impulzus. Csak a nagy impulzusokat küldi át az idegrendszer, a kis impulzusokat nem. Ezért van egy ülöngére a részegember, és amikor már majdnem eldőlt, akkor kap vagy vissza kéne húzódni. És ugyanez, ugyanilyen hatása van a, a nem őszintességünknek, ezeknek a kis apró, kis rejtett hazugságainknak a kapcsolatainkban, hogy, hogy, hogy rosszul fog működni az a kapcsolat. És ö, ö, ez... Igaz, párkapcsolatra, házasságra, barátságra, gyülekezetben a helyünkre, munkahelyünkre, mindenre igaz, és hogy ha nem vagyunk őszinték, akkor hazudunk a másik embernek. Nem adom oda mag, nem adom bele azt, amit komolyan gondolok. És ez nagyon fontos dolog, most lehet, hogy úgy gondoljátok, hogy igen, tudom őszintének kell lenni, meg minden. A második dologban, amit meg fogunk nézni, látni fogjátok, hogy miért fontos az, hogy ne hazudjunk. Hogy vállaljuk fel azt, ami bennünk van. Mert ugye beszéltünk már sokszor róla, hogy, hogy Istenben egy új identitásunk van, új emberek lettünk. De ezt vállaljuk, őszinték vagyunk. Kiadjuk magunkból azt, amik vagyunk. És ezt ne úgy mondjátok, hogy én most, a gonosz gyülekezet, ilyenek vagytok. Nagyon durván megérintett Isten ezzel az üzenettel engem, máma, hogy, hogy csináld komolyan. És, és azt gondolom, hogy, hogy egy nehéz dolog, fájó dolog néha őszintének lenni. De, de, de ezt látjuk az igével, hogy legyünk őszinték azért, mert egymásnak tagjai vagyunk. És hogyha csak például néhány dolgot, hogyha, hogy, ami, ami az őszintességet, ahogyakorolhatjátok. Az egyik az, hogy valami bánt, akkor elmondom. Megkezdjük, mi a baj, semmi, semmi. Jó, ezt szokták mondani, hogy igen, a nők ilyenek, hogy mi a baj, semmi. Van a tudjátok, hogy amikor leszállt az ember a holdra, és én miért nem női hajós küldtek. Azért, mert ugye volt az a beszélgetés, hogy Houston, van egy kis problémák, és akkor visszakérdeztek volna, hogy mi a probléma? Semmi. Na, de mondd el, nem, semmi, semmi. Szóval, hogy igen, nem erről szeretnék beszélni, hanem nők, férfiak egyaránt cénzottja ennek az üzenetnek, hogy ha valami bánt, ha van egy keserűségben a másik ember szembe, akkor beszéljen meg vele, legyek vele őszinte. Mondja, mert hogy, hogy figyelj, nagyon meg, hogy bántó volt. Vagy szégyenem magam, mert megbántotta Ne hagyjuk magunkba a sátánnak, ezek, ezek ilyen, ilyen, fú, csemege. Ezek ilyen, ilyen olyan, mint egy daganat a testben, hogy, hogy így nő, elkezd nőni nő, nő, és rombol minden maga körül. És a végén már nem lesz semmi más, csak az a daganat a testünkben, ami egy megbántódás volt, például. Akkor lehet az, ha valamit szeretnék, akkor nem, nem csak várom ezt, hogy megkapjam. Van egy elvárásom másik ember felé. Olyan jó lenne, hogyha ha beszélgetnénk, hogyha barátkoznánk, mert egyébként szimpatikus vagy nekem is most nem feltétlenül párkapcsolati dolgokra gondolok, hanem, hanem így sima barátságoknál is. Akkor kommunikáljuk ezt. Legyünk őszinték, hogy figyelj, én szeretnék veled elmenni, mit tudom én, menjünk, üljünk le dumáljunk egyet, mert, mert úgy kíváncsi vagyok, hogy milyen ember vagy, meg úgy látom ebből is ebből, hogy, így, hogy így jól kijönnék, beszélgessünk már egyet. Vagy hogy figyelj, olyan jól esne, hogyha egyedül vagyok, mint az újjam, évek óta a depressziószínűen küzdök, imádkozzunk már, légy szíves. Legyetek őszinték, merjetek megnyílni, mert amíg bennetek van egy tüske, addig az a tüske az be fog gyulladni, betokozódik és bajokat fog okozni. És, és azt olvassuk itt, hogy, hogy legyünk őszinték egymással, tehát ne hazudjunk egymásnak, mert egymásnak a tagjai vagyunk. Tudjunk egymásnak a bajairól. Ha van olyan dolog, amiért szeretnéd, hogy imádkozzunk, akkor gyere ide, keresd meg engem, keresd meg bárkit a gyülekezetből, a vezető közül, mindenkinek, munkaköri kötelessége rendelkezésre állít, csak úgy mondom. De keresd meg akár engem is, vagy valakit a gyülekezetből, és mondanak, hogy figyelj, annyira szeretném, hogy valaki imádkozzon érte, csak nincs bátorságom hozzá. Legyél őszinte, levállad föl azt, aki vagy. És hogy megkérdezik azt, hogy hogy amit már említettem is, hogy mit gondolsz erről, hogy jó -e, amit cselekedtem, akkor ne azt mondom, mint a másik hallani szeretne. Nagyon-nagyon nehéz ezzel, lehet, hogy ezzel találkoztak a leggyakrabban, vagy hát gyakran találkoztak ezzel, hogy megkérdezik, hogy figyelj ezzel így, mit gondolsz? Vagy a keresztények mit csinálnak ebben a helyzetben? Akkor, akkor vállalt föl azt, aki vagy. Mert ha azt mondod, hogy hát a keresztények igazából bla bla bla bla bla bla, se füle, se farka, nem beszélek arról, amiről a biblia, akkor hazudtál. Miért? Mert új ember lettél, ugye tanultuk múltkor, hogy új emberek lettünk, és nem az identitásodnak felül választottál. Tehát nem voltál őszinte, tehát hazudtál. Nagyon nehéz, és tudom, hogy ez egy ezért érzékeny dolog, mert ezen kapcsolatok, meg, meg barátságok, meg testvéri kapcsolatok mennek tönkre egy életre akár. Nagyon nehéz bölcsnek lenni az őszintességben, és szeretetteljesnek lenni, de, de Istentől kérjétek ezekben bölcsességet, hogy Istenem. Szeretnék őszinte lenni, szeretnék szeretetteljes lenni, ott, hogy jól tudjam ezt csinálni, jól tudja kommunikálni. És a másik dolog, amire szintén később vissza fogok térni, hogy ha úgy érzem, hogy szólnom kell valami miatt, akkor ne hallgassak. Mert ott a hallgatás is bűn. Az is egyfajta bűnrészességé válik. És ugye van is egy ilyen iga, az most mit eszembe búljában, hogy ha látod a te testvéred bűnét, és nem szólsz neki, akkor az a, a vér az fejedben fog száradni. Mert szólhattál volna, inkább a hallgatásnak a hazugságát választottad. És ez meg nagyon nehéz. Keresztények között. Mind mondani, mind meghallani ezt, hogy figyelj, nem jól ezt, ez, ez, így, ez így nem volt helyén való. Nagyon-nagyon nehéz, és nem szeretnék itt most nektek Tuti Frankót megmondani, mert én ebben naponta sokszor hibázok. Hogy nem szólok olyan dolgokért, amik. amik tehát nem őszinté vagyok, nem az az újászült derci vagyok, hanem még a, az óember verci vagyok, és, és úgy viselkedek. De gondolkozzatok el ezen, hogy, hogy, hogy, hogy őszinték vagytok-e, és igazat mondtok-e abból a szempontból, amilyen új emberek vagytok. És ugye és csak azt tudom kiemelni, amit mondtam ennél a kézműködés dolognál, hogy ha nincs őszintesség, Nincs egyért, nincs, nem az, hogy egyértelmű, mert az már mást jelent, nincs egy őszinte kapcsolat a tagjaink között, nincs egy őszinte kapcsolat egymás között, nincs őszinte kapcsolat a barátságunkban, a házasságunkban, a munkahelyünkön, akkor hibásan fog működni. Gondoljatok a víztor, direkt nem fordítva csináltam, mert Víztének többet kellene takarítania. Leverem a tollat, ha nem vagyok őszinte a kezemmel. Ha őszinte vagyok, akkor működök és tudok vízhez jutni. Nagyon-nagyon nagy különbség van az őszintesség a nem között. És menjünk tovább, ez volt a bevezető, innentől már a fekete rámes. <gül> Legalábbis nekem az volt 26.-27. verset. Ám haragudjatok, de nevét kerzetek. a nap le, nap le nem menjen haragotokkal, és ez földönnek se adjatok helyet. Na most akkor mi a helyzet a haragdal? Mert ugye azt szokt a tovább nem össze fogom taposni. Ugye azt szokták mondani, hogy jó, hát harag az nem jó dolog, meg hogy izé... Most még itt van az, hogy haragudjatok, de ne tehát meg van engedve harag, most akkor mi az igazság ezzel kapcsolatban? Szeretném, hogy felolvasnánk a Máté 5.22-nek az elejét. Máté 5.22. Jézus mondja... Én pedig azt mondom, hogy ha valaki haragszik Atyafiára, miért fiára, méltó ítéletre. Utána megy tovább egyébként, de most nem ez a lényeg. Tehát Ezepál azt mondja, hogy haraggyatok, de nem étkezett. A Kígyus meg azt mondja, hogy ha valaki haragszik testvére, miért méltó életre? Na most akkor mi van? Ez a harag egy nagyon nehéz dolog, mert van bennünk. A harag az, az kicsit olyan, hogy néha megelőlegezzük a bizalmat, idézőjelben a másik ember felé, és meg azért haragszunk, hogy még okot adott volna rá. De alapvetően a haraggal nem tudunk mit kezdeni. A harag az ott van bennünk, és nagyon sok, főleg keleti vallásban van ez a, a nyugod le, és, és akkor azért csendesítsd el az agyadat, és minden, és, és békességed legyen, és ha bántanak is, békességed legyen, és békesség, és békesség. És nem, a, nem azon van szó, hogy ne haragodjuk mert látjuk azt, hogy Jézus beszél arra, hogy aki haragszik, atya fiára, tehát az méltó az ítéletre. Únapot kívánok mindannyian azt hiszem az ítéletre. Aki még nem haragudott, az írjon könyvet róla, és sikeres lesz. E, a, viszont azt vassuk pálnál, hogy haragudjatok, de nem értkeztek. Szóval hogy van akkor ezzel a haraggal? Nagyon fontos az, hogy a harag érzése ha ott van, akkor nézzük meg, hogy mit táplálja. És itt nem arról beszélek, hogy most akkor jogos vagy, jogtalan, vagy ilyesmi. E, Olvashatok Istenről is nagyon sokszor, hogy haragos Isten vagyok. Rengeteg az ószövetségben, hiszen sokat olvasunk erről, hogy hogy, hogy harag, és féltékeny Isten vagyok. Meg Isten az emberre, ugye ezért volt az, az önvíz. Vagy megharagudott Isten Izraelre, mert elhagyta, és ezért volt, hogy gyakorlatilag majdnem kiirtották csomószor Izraelt. Tehát Isten is látjuk a haragot. Most akkor mi van Isten is, méltó az ítéletre, mert haragszik? Kétféle motiváció lehet a haragunknak emberi szempontból. Az egyik, és ez azt hiszem, az én esetemben ez a haragszok az emberre. Tehát az, emberem, az ember ellen haragszok, és ez egy büntetés-orientált dolog. Tehát azon, hogy haragszok, dur, ütök. Azért van, amikor a hirtelen felindulásból elkövetett emberről, és mondjuk az általában egy emberi haragról van szó, amikor nem azzal van a baja, hogy a másik beszólt neki, hanem az van, hogy, hogy, hogy ő az embert akarja megbüntetni, mert, mert haragszom. Lehet, hogy jogos harag, lehet, hogy nem, de a harag, az érzés az ember irányába irányul. És nagyon fontos azt látunk, hogy a Bibliában nem ezt látjuk Istennél. Amikor az van, hogy, hogy Jézus bement a templomba, és látta, hogy ott már gyakorlatilag egy, nem egy piacot, hanem egy, Hát már inkább pénznyelőt indítottak be, akkor, akkor nem úgy mondja, nem azt olvasjuk, hogy Jézus elmosolyodott és azt mondta, hogy ellenszátszott, hogy nem kéne, hanem kormácsot, font és kikernyetett mindenkit, ott is láttuk egy haragos cselekedetet. De nagyon fontos az, hogy lássuk, hogy Isten nem arra a haragra gondol, amikor az ember tehát Isten nem az emberre haragszik, hanem, hanem Isten a cselekedetre haragszik. Ez egy bűnorientált, nem büntetésorientált, mint az emberi, hanem egy bűnorientált harag, és az elkövetett dolog ellen irányul. Értitek a különbséget? Nem az emberre haragszik Isten, hanem arra, amit csinált. Mert azzal nem lehet mit csinálni. Tehát ha föl, fölpiszkálják az agyamat, hogy ú, mit csinált ez az ember, felnökött, akkor ne az emberre haragudjak hanem olyan az, hogy rossz, hogy ez van benne. És figyelj, ne lök, ne, ne, ez nem jó, hogyha fölöksz. Nem arról szól, hogy engem fölöktél, miért, löksz, miért lököd fel az embereket? Legyen benned szeretet az emberek iránt, legyen benned tisztelt az emberek iránt. Értitek, mi a különbség? Nem ledorongolom, hogy mit csináltál, hanem azt mondom, hogy figyelj, amit csináltál, az rossz, és ne csináljad. Nem haragszok, hogy hát szeretlek, de ez, ez rosszul esett, és, és kérlek, hogy ne csináld, mert, mert ez nem helyes. Nem az, hogy megbántottál, hanem nem helyes, amit teszel. És uh, itt most nagyon aktuális ez a terrortámadásos dolog, biztos mindannyian hallottatok róla, hogy most pár évben 128 ember azt hiszem, meghalt, több százan több már, nem, tud, nem tudom, szóval sokan meghaltak, meg kórházban vannak terrortámadása, az iszlám állam magára vállalt, és most egész Európa ezen fel felbúzdul, vagy hát nem felbúzdul, hanem így egész Európát érthető módon. És ennek lesznek persze következményei is, politikai, meg háborús, meg mindenféle szempontból. Emberén a talpán, aki meg tudja mondani, meg aki jó döntést tud hozni. Úgyhogy imádkozatok a vezetőitekért, hogy ebben a helyzetben jó döntést tudjanak hozni, mert nehéz helyzetben vannak most. De nagyon fontos, hogy nem például nem a muszlimokat kell elítélni, hanem azokat az embereket, akik ezt tették. Értitek? És Istenben ez van. Istenben ez van, amikor ránk néz, akkor nem fórisbercit ítéli el, hanem Fóris bűnét ítéli el. És Isten az irányomban haragszik, de nem a személyemet, hanem a, a személyemmel lévő bűnt. Ezt úgy tudom elképzelni, mintha, mint tervémosnak tudjátok, hogy van a fején, a, vagy a volt a fiának a fején az alma. Tervjel most nem a fiát akarta kilőni, mert alba van a fején, hanem az almát akarta leszenni. És Isten is így van az ő halagjával felénk, hogy látom a bűnt az életedben, és én gyűlölem a bűnt. És ezzel a bűnél akarok számolni, de téged szeretlek. És amikor mi haragszunk az emberekre, így van a lényeg, akkor ne az emberre haragudjunk, ne arra, aki az alma van, meg aki rági éppen az alma, és azt mondja, hogy de jó ez az alma, hanem az almára haragudjunk. A bűnre haragudjunk az életükben. És... Hogyha, ha, ha egy ilyen helyzetben van, aki erre fogékonyan, van, aki nem, vannak békés epikusok, és vannak olyanok, akiknek egy, egy egyegyzetvétel is elég, hogy ideges legyenek. Hogyha harag van benned, akkor kérd az ember felé, akkor kérd Istent, hogy vegye ezt el tőled. Mert, mert a harag is egy olyan dolog, mint a, mint a keserűség, vagy mint a, az egyedül lét, vagy amikor, amikor vász valami de nem vagy őszinte a másik ember, és nem mondod el, vagy bánt valami, és nem mondod el. Ez a harag is az emberek felé, ez egy... Ez ugyanúgy egy ilyen rákos, rákos dolog, ez búrjánzani fog, és a végén megkesedik az életed. Viszont hogyha, ha haragot érzel valamilyen cselekedettel szemben, akkor ha tudsz, akkor tegyél ellene, és emelj szót, hogy ha, ha, ha, ha lehetőséged van rá, de nem az elkövető ellen beszéljel. De azt mondta, hogy ő ezt csinálta, és büntessük meg, és, ó, mert én dolgozok, kidolgozom, a belemető meg egész nap lógatja a lábát, és, Rúgjuk ki! Ne ezt mondja, Mondd azt, hogy figyelj, ez, amit csinálsz, ez nem jó. Csináld kérlek úgy, mert, mert nem erről, tehát hogy ez, ez így nem felad kollégákkal szemben. Ne az emberre haragudj, hanem a bűnre haragudj. Ugyanúgy, ahogy Isten is teszi. És ez nagyon nehéz, tehát azt most nem úgy mondom, hogy menjetek és többet ne vétkezzetek, mert jó lenne, de nem így működik. Törekedjetek rá, ez egy nagyon-nagyon nehéz munka. És az ember minél minél temperamentumossabb, minél régebben járt a bűnbe, minél elmérgesítettem egy kapcsolat a valakivel, annál nehezebb ezt megélni. Tudjátok, az a bizonyos ember, akit amikor megláttok, és így vagytok vele. Mindenkinek van egy leg ember az életében. Legyetek a bűnnel szemben paragóak, és ne pedig az emberrel szemben, mert hogy Isten sem a bűnös gyűlöli, hanem a bűn. És tudjátok, emlékeztek, miről szól a megszentelődés. Kérdés volt? Megszenterődés. Ugye ez egy folyamat? Mi a, folyamatnak a, vagy mi a folyamatnak az iránya? Kire fogunk hasonlítani leginkább? Így van. És hogy Jézusra hasonlítunk, akkor ugye mi segítenek olyanok leszünk, hogy a bűnt fogjuk gyűlölni és nem a bűnöst. Ha ezt látjátok, ezt az irányt az életetekbe? akkor egyrészt, hogy tudjátok, hogy készüljetek fel, mert nagyon nehéz lesz megélni, másrészt, hogy tudjátok, hogy ez a megszentelésnek része. És amit az elején mondtam, hogy nagyon nehéz igen van előttünk, ehhez egy nagyon nehéz dolog. Nagyon nehéz a bűnt külön választani a bűnöstől. És erre később kitérünk, hogy, hogy miért. És van egy nagyon jó példa, a jelenések 2.6-ban, az írt, Az i levél angyalának van megüzenve egy vers, Efézus, hogy mi az jelenések kettő, ö, hat, az még nem a kimozdítós utáni rész de az megvan benned, hogy gyűlölöd a Nikolaiták cselekedeteit, amelyeket én is gyűlölök, mondja Isten. Gyűlölöd a Nikolaiták cselekedeteit, amit, amelyeket én is gyűlölök. Látjátok? Arról beszél, hogy van egy csoport, mindjárt olyan jó definíciót, tehát nem mert nem értem, de nagyon jól hangzik. Uh... Azt mondja Isten, hogy, hogy vagy azt mondja Jézus ugye hogy hogy, hogy, hogy nagyon jó, hogy hogy, hogy látom, hogy gyűlölitek azokat a cselekedeteket, amelyeket én is gyűlölök. Szó sincs a Nikolaitákról, hogy azokkal, azokat kéne gyűlölni. Miért? Mert bárki is azok a Nikolaiták. Isten szereti a Nikolaitákat is. Úgyhogy, ha Nikolaiták vagytok, akkor kettő dolog. Az egyik, hogy Isten szeret téged, és a másik, hogy mondd el, hogy ki vagy, mert nem tudom. Nikolaitákra talán definíció. Olyan, Nikolaiták, kik a Nikolaiták? A Nikolaiták tanítása egy olyan az egyházon belül lévő irányzat, amely egy a polgári életmódot választó, szinkretista kultuszteremtő csoportot jelöl, amely gyakorlatát gnosztikus teológiai spekulációval ideologizálja. Elolvastam a bővepet is. Nem, ezt nem fogom, mert lényegtelen igazából. Meg azért is akartam be, mert hogy jött volna az Izabella tolmácsolni kíváncsi lettem, hogy ő meg a mondattal. Elmondtam volna, hogy ne le, csak az arcára volna kíváncsi. Tehát a lényege az egyébként, hogy ezek az emberek nagyon durva dolgokat csináltak. Ugye a korintusi meg a római levélben is ír pál arról, hogy ne csatlakozzatok be a római vallásnak az orgiáiban, meg az istentiszteleti dolgaiban, hogy ne zabáljátok a bávanyázati húst, ami után a zabálás után orgia következik, meg ilyenek. Tehát alapvetően egy nagyon világi életet élő irányzat volt, ez a korai egyházon belül valószínűleg, és annak ilyen udorító dolgokat csináltak, hogy orgiákra jártak, meg minden meg hogy így álbáványad az atihús, szóval gyakorlatilag mindent elkövettek, amivel egy keresztény meg lehet megét úgyhogy hoztatni. Úgy, hogy és azt magadról, hogy keresztény. Tehát ez ilyen, ilyen noblusz, ultra bűn elkövetők. És Isten azt mondja, hogy nem gyülölöl őket, én a bűnüket gyűlölöm. És nagyon jó, hogy te is, szeret, nem tudom, hogy szeretettel vagy a feléjük, de hogy te is a bűnüket gyülölöd és nem a bűnösöket. Amit itt olvastunk. Ezt üzenél Jézusnak, hogy hogy így tovább, a bűnt gyűlöljétek a nem bűn, bűn. Úgyhogy én is szeretném ezt, ezt üzenni a győri gyülekezetnek, hogy, hogy a bűnt gyűlöljétek, és ne a bűnös. Azért, mert Isten is így tesz. És Isten is ugyanígy van velünk, a bűnünket gyűlöli. minket pedig annyira szeret, hogy az ő fiát adta, értünk. És most jött meg Izabella és most pont nem erről a mondat fordításra. Én majd mindjárt megoldjuk hogy ezt a és akkor eljutunk oda, hogy, hogy, hogy, hogy hogyan, bűnöl, hogyan is csináljam ezt a dolgot, hogyan válasszam külön a bűnt a bűnöstől, hogyan gyűlöljem egyáltalán a bűnt. Mert oké, hogy a bűnöst szeretné, hát ezt majd kb. olyan 92 éves korunkban, amikor már embereket sem fogunk felismerni, akkor majd megy, hogy nem gyűlöljük az embereket, talán. Legyenből is újakat már nem fogunk gyűlölni. De hogyan, hogyan gyűlöljem a bűnt? És a, egy, egy versenlapján fogjuk megnézni, ez egyik szerintem nagyon olvasott vers alapján, Az első Zsoltár első versenlapján fogjuk megnézni, hogy mit csináljunk a bűnően. Tehát Zsoltárok egy-egy. Boldog ember az, aki nem jár a gonoszok tanácsa szerint, nem áll meg a bűnösök útján, és nem ül a csuflódók székébe. Sziasztok! Szia. Hello! Akkor most egy fél perc technikai következik. Gyere, érzed beállal, hogy azt tolmácskodni vagy. Vagy leülsz ott hátul? Mindegy. Jobb, a, sem akkor maradj ott hátul. Jó most már a nehéz időt. Lesz, nehéz lesz. Nehéz az üzenet csak azért. Ne is ne haragudj a Géz áram, mert ez most lehet, hogy hibát követette, de ne ráharagudj, hanem a hibára haragudj. Köszönöm Géz a demonstrációt. Múltkor volt lámpa lekapcsolás, most van ilyen. akkor mindjárt elmondom. Szeretnék ki is ebbe a témában most a bűnösséget? Ebbe a témában? nem tudom, ott akkor Izabella, hogy értette, amit mondtál. Mindjárt megbocsánatsz. Mindjárt megbocsánatsz. Izabella, hogy megbocsánatottuk. Megbocsánatot. Mindjárt elmondom még egyszer röviden, jó, és akkor Izabella majd foglalnék szívesen össze. Igyekszek három mondatba, és akkor akik eddig aludtak, ők is be tudnak kapcsolódni. She referred to the, the Previous said things for you. So a mondják, ugye? Nem, nem tudom. Na, mindegy. Mát. Jó, oké, megy. Szóval arról van szó eddig, hogy, hogy amikor haragszunk valakire, akkor ne a bűnre, be a bűnösre haragudjunk, hanem a bűnre haragudjunk. Azért, mert hogy Isten is így tesz, hogy Isten amikor haragszik, akkor nem a bűnösre haragszik, hanem a bűnő haragszik. Sőt, Isten nem, hogy a, a bűnös, nem csak a bűnösre nem haragszik, hanem a bűnöst szereti a legellentéte és a bűnt pedig tiszta szívből gyűlöli. Ilyen, ilyen két iránya van Isten hozzánk valahogy hozzáállására. És uh, ugye azt nézzük most meg, hogy, a, uh, hogy mit kezdjünk a bűnnel, hogy hogyan, hogyan, hogyan tudunk a bűntől, hogyan tudjuk távol tartani magunkat. Ennyi volt az összefoglaló egyébként. Ki most már lehet megint figyelni. Akik most aludtak, és nem az előbb, azok most kell. Most mindenki legyen ébren, megyünk tovább. Tehát Zsoltárok egy egy Boldog ember az, aki nem jár a gonoszok tanácsa szerint, nem áll meg a bűnösök útján, és nem jön a csúfonuló székébe. Itt összesen három dolgot látunk. Nem járni, nem megállni, és nem leülni. Tehát járni, megállni, leülni. Ez egy ilyen... Elfáradó embernek a képe, ugye? a jár, hazaér, megáll és leül. És ugyanígy van a bűnnek is ez a, ez a sorozata, hogy hogyan lesz a bűn egyre inkább az életünknek egy mély része. Nem járni, az azt jelenti, hogy elkerülni a bűnt. Ha azt mondtad, hogy járszedősvényen, ami így rossz irányba vezet, és megint filmes dolg jutottak eszembe, de nem fogom elmondani. Jársz egy ösvényen, ami tudod, hogy rossz irányba vezet, akkor mindegy, hogy mit csinálsz, de azt, vagy hát majdnem mindegy, az az út, az olyan dolgot el kell kerülni. Ha tudod, hogy az az úton ki fognak téged rabolni, nem menj arra. Ha tudod, hogy azon az úton bűn fog, bűnt fogsz csinálni, akkor nem menjél arra ilyen egyszerű. Ha másfelé merre kell menni, hát sok bölcsességet kívánok a dologhoz, de nem menjetek arra, amerre a bűn van. Kerüljétek el a bűnt. És ne is tegyétek meg, ha oda jutott, hogy ott vagytok a bűnnél, járjátok az életnek az útját, és odaértek, hogy bűn lehetőség, ne tegyétek meg. Ne járjatok a bűnnek az útján. A másik, hogy nem kell megállni. Tehát, hogy ha, ha látsz valami olyat a környezetedben, ami, ami, ami bűn, vagy valaki bűntesz, ez testvérek között még, felel, még inkább felelősségünk, hogy, hogy egymást segítsük a megszöntődésben, akkor szóljunk. És nagyon fontos hogy megint csak, hogy ne a bűn ellen, vagy ne a bűnös ellen, hanem a bűn ellen. Tehát a bűn ellen szóljunk. És ö, emlékeztek, hogy mit mondtam az őszintességről, hogy ez mekkora egy hazugság. Itt jön ez be. ha látjuk a testvérünk életében a bűn, de nem tesszük meg, akkor, akkor tehát látjuk, de nem szólunk miatta, akkor egyrésztről a testvérünket loptuk meg azzal a megszentelődés útján, másrésztről elkövettük a hazugságnak a bűnét. Mert nem voltunk őszinték. Nem voltunk őszinték ahhoz az új emberhez, akik Isten mellettünk. Nagyon nehéz dolog. Tehát, fú, videóval, aki megkérdezni, hogy hogyan kell ezt csinálni pontosan, akkor hübben mi fog nagyokat, mert nem tudom. De Isten azt mondja, hogy tegyünk így, és kérjünk tőle bölcsességet, és szeretetet, és ő meg fogja adni, és ez menni fog. És a harmadik dolog pedig az, hogy, hogy leülni. Tehát jártunk, megálltunk, és most ugye le fogunk ülni. Elvileg, ahogy itt azt mondja, hogy a csúfolódók székéjére beleül. Mindig úgy képzeltem el gyerekkoromban, hogy Áki-t csúfolnak, és mindenki a székbe ül, azt csúfolhatja azt az embert. Nem tudom, hogy ez mit jelent ez a csúfolódok széke, de, de azt jelenti, hogy nem leülni, hogy nem megalkutni a bűnnel, És nagyon fontos, hogy ne fogadjuk el a bűnös állapotot. És, és ezt nem csak más életében igazolom sajátunkban is. Amikor, amikor van egy bűn az életemben, akkor azt ne fogadjam el. Ne affudjak meg, be, ne üljek le. Leülni ugye azt jelenti, hogy olyankor ül az ember, amikor ott fog maradni egy ideig. Leül a kajához, az nem azért ül le gyorsan, bekap egy falat, kifit már megy. Mert akkor csak fölmegy a kifit menne. Amikor leül az ember, akkor ott időt fog tölteni. És amikor látod, hogy van egy bűn az életedben, vagy más életében, akkor tudd, hogy ez nem egy átmeneti dolg lesz, hanem az ameddig ott van, az mérgezni fogja. Az addig a gyulladást fog okozni, és addig az a, az a bűn, az ott növekedni fog az életében, mint a rákos Ha magamban látom, és ha látok magamban egy elváltozást, az első dolog, hogy elmegyek, dokhoz, és azt mondom, hogy dokít valami nincs kezünk kezdjünk ezzel valami, mert tudom, hogy nem lesz jó vége. És ugyanez van a bűnnel is. Ha láttak az életetekben egy bűnt, legyen az bármilyen bűn. Vagy az enyémében csókolom felhívás van, az én életemben láttak valamilyen bűnt, gyertek szeretettel, meg sok de, de szójatok. Felelősek vagyunk egymásért. Felelősek vagyunk azért, hogyha másik emberen látom, hogy rossz irányba megy az élete, akkor szóljak neki. Le legyek haragos a bűn szemben, de a bűnösség szemben meg végtelenül szeretetteljes, és megbocsájtunk. Nagyon nehéz, nehéz. És ugye a leülésnek az elejét az, hogy felállni. És nagyon nehéz kiállni, felállni és azt mondani, hogy nem, én ezt nem csinálom. Amikor az ember elmegy, mit tudom én, drogfüggő, vagy bármilyen függősége van, a legnehezebb pont és a forduló pont az egyik legnehezebb pont, az, amikor azt mondja, hogy felállok, és azt mondom, hogy nem akarom ezt csinálni. És, és amikor látod azt, hogy egy bűn van a környezetedben, vagy az életedben, akkor átfelül, hogy Ájfeles mondasz, hogy ezt nem fogom csinálni. És vállalt föl, és legyél őszinte, és legyél hű ahhoz, aki vagy Krisztusban, az az új ember. Miért? Mert ez az új ember, ez Istennek a kiválasztott embere. És, és ez nagyon-nagyon nehéz. Erről szól az életünk, hogy ezt a több-kevesebb sikerről próbáljuk megérni. Úgyhogy ne keseregjetek el, hogyha nem megy, jó? Tehát itt most nem arról van szó, hogy mindenki szégyellje el magát, mert az annélkül is szerintem már megvan, remélem. Egebb is bennem megvan, hanem hogy, hogy legyen ott ez a, ez, a, ez a motiváció bennük, hogy én küzdni akarok a bűnben, és nem akarok beleülni és ott maradni a bűnben. Mert az a bűn, az meg fogja folytani az életemet, és nem fog jó működni. A kapcsolataim, a házasságom, a párkapcsolatom, a barátságai, a gyülekezet, a munka, semmi ilyesmű fog jól működni. És nagyon fontos az, hogy mivel egy bűnös világban élünk, ezért, ha felállunk ebből a bűnből, és azt mondjuk, hogy Ácsi, én ezt tovább nem csinálom, akkor ez a bűnös világ ránk fog támadni. Ezzel számoljatok. És itt jön be az, amit mondtam, hogy, hogy Pál a börtönében milyen komolyan vette ezeket a dolgokat. Hogy a halál torkában írta azt, hogy, hogy, hogy Krisztusért így, így mindent odaadni és Isten szeret. Mert nekünk is az életünk az nem arra lettünk elhívva, hogy gyülekezetbe járjunk, hanem arra lett elhívva, hogy Krisztus követői legyünk. És mondjuk azt ugye, hogy már nincsenek mártírok Magyarországon. De mégis. Mert az az ember, aki föláll és azt mondja, hogy nem. Én ezt nem csinálom, mert egy bűn az életemben, és egy bűn az, ahogy ezt csináljuk, munkahelyemen, családomban, bárhol, az az ember mártirá fog válni jó esélyen. De nagyon fontos az, hogy... csak erre készültek fel, ezt azért mondom. És majd a végét várjátok ki, mert, mert mindig tudjátok, hogy Istennek van egy, egy de, egy fordulópont. És kiderül az, hogy, hogy mekkora áldás van azoknak az életén, akik hűségesek Isten szavához, és akik azt mondják, hogy én fölállok abból a székből, abból a bűnszékből, amiben eddig ültem, és kiállok azért, aki, aki lettem Krisztusban, és azokért az igazságokért, amiket Istenben megismertem. Tehát lehetséges, hogy valószínűleg, sőt, valószínűleg biztos ki fognak szó szerinten letni, hülyének fognak nézni, mármint, hogy tényleg Agyamennek nem miről beszélsz ebben a világban ilyet csinálni, befizetni az adót, vagy hát senki nem csinálja így. Mm. Ö, gonoszok lesznek velünk, mert az embernek bántja, az, a, a, bántja a fülét, az, hogy meg hogy hát a szívét legjobban, hogy te azt mondod, hogy valamit rosszul csinálnak, azt mondod, hogy bűn, ahogy élek. Hát naváljál csak, erre számítsatok. Mi lesz, de nagyon fontos. Lesz, amikor belénk kötnek, és amikor, amikor hibázunk, abban a pillanatban meg fogják mondani, hogy aaah, Mutko meg, Mutko meg, mondhat, hogy ne csináljam. Ezzel is találkoztatok már, vagy ez, vagy az az oldalról, ugye? Én mind a két oldalon bőségesen jártam mert. E, és lehetséges, hogy el fogunk bukni dolgokat. Eredményeket, pozíciót, pénzt, munkát, kapcsolatokat. Nagyon durva áldozata van annak, hogyha Istenek engedelmeskedünk. De, most jön a de. Megismerhetjük ezzel is Isten akaratát. Meg az emberekkel Isten akaratát. Az Ésaiás 55 10-11-et olvassuk el. Ézsaiás 55 10-11 Mert olyan az eső és a hó lehull az égből, is nem tér oda-vissza, hanem megöntözi a földet, termővé, mölcsözövé teszi azt, és magot ad a magvetőnek, és kenyeret az éhezőnek, úgy lesz az én beszédemben is, amely számból kijön. Nem tér vissza hozzám üresen, hanem megcselekszi, amit akarok, és eredményes lesz ott, ahová küldtem. Amikor mi fölvállaljuk Istennek az igazságát, és Istennek a szavát, amit a Bibliában olvasunk, akkor Isten egy magvetést végzünk. Egy nagyon fájdalmas magvetés az esetek legnagyobb részében. De azt olvassuk, hogy Isten azt mondja, hogy figyelj, ha én annak az embernek az életében ezen keresztül dolgozni fogok. Még akkor is, hogyha meghurcol, ha kiröhök, ha elkezdened szervezkedni, ha kitúr a munkahelyedről, ha támad, ha megüt, ha megöl, akkor is én annak az embernek az életében dolgozni fogok, azért, mert te engedelmes vagy, és vállalod azt, amit én neked adtam feladatok, és... Ehhez, amit olvastunk az ephésus levélben, hogy ne hazudjunk, és ne, ne éljünk hazugság és ne ezek Istennek az Istennek a parancsa. És volt egy missionárius, nem tudom pontosan, hogy hívták, ez ebben a szektőm, ezt a tudni majd. Egy Kínában ment a misszionárius, Bibliákat vitt, és megekezett a parthoz, gondolom Kína területén, és ahogy lelépett a partra, abban a megölték. Éveket készült a missziójára, ha megvan, hogy ki volt, akkor majd... Szerintem az Adoniram Igen, szerintem valami hasonló szövegember volt. Tehát ahogy lelépett a hajóról megölték. Éveket készült rá, Isten nagy misszionáriusa. Hát sikeres volt, mit nem mondjuk. Gondolhatnánk ezt emberileg. A katonák, vagy hát azok, akik éppen megölték, nem tudom, hogy kik voltak, fölmegtek a hajóra, kifosztották az egészet és találtak egy csomó Bibliát, hát a Biblia ugye papírra van nyomtatva a arra, ami azért olvasható is. És hát ez ott akkor így gondolom azon a területen, ami nagy érték volt, mert bár nem volt olyan nagy értékbe tartva, mert a fickó hazament, és kitapétázta vele a lakását. A Biblia lapjaival. És ez az ember később, hogy a tapétáját olvasgatta, megtért. És ezen az emberen keresztül indult el Kínába a misszió. Az az ember, aki engedelmes volt Isten szavának, az életét adta a nulladik percben. És ennek az engedelmességnek a következtében megtértek, gondolom, több százan vagy több ezeren Kínában. A világ egyik legkeményebb területén, ahol a mai napig ülnek meg missionáriusokat. Lehet, hogy még a vizen, még kiseket szálljuk a partra. Értitek, hogy ennyire komoly az, hogy Istenek engedelmeskedünk-e vagy ne? És lehet, hogy, hogy, hogy az engedelmességünknek komoly következményei vannak. Lehet, hogy kapcsolataimban, hogy akár az életünkbe kerül. De mi olvasnunk az Ézsaiásba, Hogy az én igém nem tér vissza üresen. Amikor fölvállalom, nagyon nehéz. Jó, ezt, ezt ha, nem, ha úgy érzik, akkor de hát Istenem, én ezt nem tudom, ha jól érzitek, mert én se tudom, meg Isten is mondja, hogy tudom, hogy nem tudod, de én, én vezetlek téged. Meg egy életed van rá, hogy próbálkozzál, és nem a sikerességért fogom nézni, nem az, hogy engedelmes voltál, -e, vagy nem. Hú, ezek nehéz dolgok. De a lényeg az, hogy ha engedelmeskedünk, lehet, hogy vesztünk dolgokat, de, de megismertetjük Isten akaratát, és ez mindennél fontosabb. És ebből emberek fognak megtérni, és emberek élete fog megváltozni. És eljutunk arra a pontra, amikor ott állunk a bűnnel szembe, beérkeztünk a szokásos, ott a szék, ülnék le, jó a híven, és akkor jön hogy vízok -e Istenben. Mert amikor én nem állok vissza abba a bűnbe, amit megtettem, mert Isten azt mondta, hogy figyelj, ez egy bűnszék, amiben te leülsz, és ott maradsz. És évek óta ezt csinálod, és most hagyd abba. Mert ez egy bűn, és én gyűlölem a bűn, téged meg nagyon szeretlek, és tudom, hogy ez a szék, az téged tökre fog tenni. Abba pengék vannak, és beléd állnak, és meghalsz. És itt jön a kérdés az, hogy bízunk-e Istenben. Van-e bízadalmunk Istenben, hogy azt mondjuk, hogy állj? Van-e bízadalmunk abba, hogy azt mondjuk, hogy igen, elindulok Kínába? Jó, ez most nem azt jelenti, hogy valakinek Kínába kell menni, ha mégis, akkor Isten áldja a Kínában, de nem azt jelenti, hogy most bele kell hatalmas dolgokba menni, és hú, és, ide löljetek, mert én szeretem Istent. Nem, egyszerűen csak, amit Isten a szívedről kap, a legyél hűséges. És bízol a -e Istenben, hogy megvigasztal, amikor kinevetnek, hogy megerősít téged, és bizonyosságot adnak, hogy nem vagy bolond, amikor bolondnak tartanak, hogy megvéd, amikor ellenet fizikailag, vagy szervezkednek ellened, és hogy gondoskodni fog rólad akkor, amikor anyagi veszteséged lesznek, amiatt, hogy becsületes vagy. Mert ez Magyarországon, ugye szokták mondani, hogy Ország, meg minden. Magyarországon nagyon gyakori ez, hogy, hogy valami, valami törvény szegéssel, hát nem teljesen úgy csináljuk, ahogy kéne, de hát senki nem tud róla szóval, Amikor az ember az alvarosban halász, akkor ugye pénzhez jut. És amikor azt mondja, hogy tisztán csinálom, akkor pénzt fog veszíteni. És víz a -e Istenben, hogy amikor te hűségesen engedelmeskedsz neki, akkor ő meg fog téged úgy, hogy legyen mindenre pénzed, amire szükséged van. Annak ellenére, hogy csökken a bevételed, meg lesz mindened. Ez csoda, ilyen nincs egyébként. A főnököm mondta, amikor ide költöztünk Györbe, hogy mondta, hogy hát mondom, keresünk lakást Győrben, igazából munkám még nincs, meg igazából pénzünk sincs annyira, amennyire lakást lehet venni, még a legolcsóbbat is. És azt mondta, hogy hát akkor, akkor, akkor mi lesz, hát a kevesebb, többé nem tudsz venni lakást, mint amennyi pénzed van. De. Mert Isten, Istennek megvan pénze, és Istennek megvannak a kapcsolatai, és Istennek megvan, a, megvan az útja, amit előkészítette arra, hogy megvegyem az a lakás. És kifizettük, jó, hát most már banknak tartozunk, de ha megvettük a lakást, és a nagy van a lakás, majdnem már, tehát már folyamatban van az ügyintézés, annak előre, hogy nem volt annyi pénzünk megközelítőleg sem. Mert hogy Isten azt mondta, hogy tegyétek ezt, mi betoltunk először, aztán... Még rosszabb állapotba kerültünk, hogy jaj, hogy lesz, mint lesz, és Isten azt mondta, hogy menjetek. És mentünk, és Isten megadta. Okay. És, ö, és ugyanez van, amikor az van, hogy Isten azt mondja, hogy figyelj, van egy bűn az életedben. Okay. És azt mondja, hogy igen, ez egy olyan bűn, ami érint a pénztárcádat, vagy a kapcsolataidat. Vagy, a, vagy, a, vagy egy barátságot egy ember amit nagyra értékelsz. De ha én azt mondom, hogy legyél benne őszinte, és legyél, legyél nem elnéző a bűnnel, de annál kegyelven teljesen és teljesen felé, akkor tud, hogy Isten téged meg fog segíteni. És lehet, hogy elveszíted azt a barátságot, de lehet, hogy vagy úgy kapod vissza, hogy még erősebben. Vagy lehet, hogy elveszíted azt a munkádat, ahol vagy, vagy az üzeti lehetőségedet, vagy bármi, de hogy Isten gondoskodni fog rólad. Nem azt mondom, hogy utána dőlni fog a lé, és mennyire háromszor a lottótert hanem azt mondom, hogy Isten gondoskodni fog rólad. Isten nem ígér többet, nem ígérte azt, hogy annyi pénzed lesz, hogy azt tudom mit csináljál vele, hanem azt mondta, hogy, hogy nem kell aggódnod, hogy legyen mit ennetek, meg hogy fedél a fejetek föl. És... És Isten akkor, még fontos az, hogy felemel akkor is, amikor mások ne néznek. Amikor minden a környezetedben arra hat, hogy, hogy te érezd magad, szarul, nem, ezt nem mondjuk, tehát amikor érez magad, pocsékul, tanulom még ezt is, ö, akkor, akkor Isten meg fog tenni azért, hogy te jól érezd magad. Hogy azt mondja, hogy öröm van az életemben. Annak ennyire a minden ezzel nem beszél. Miért? Mert engedelmes voltam Istennek, és hajlandó voltam mágtírra válni egy adott területen. És a mártírok azok nem, nem az a mártír, aki nem meggyőződésből lesz mártír, az a az, az szerencsétlen balesetesnek hívjuk általában. Mert az nem, tehát az, az ember az nem, nem azért megy, mert, mert, mert meggyőződése van, mert azt mondta, hogy ja, így kell csinálni, ú, megyek, és nem is tudom, hogy mi lesz. Nem. A mártír az úgy áll ki, hogy azt mondja, hogy, hogy, hogy én vállalom bármit. De nem fogom megtagadni azt, aki vagyok. És ez nem csak keresztény mártírok, hanem az összes mártír ilyen. Kiállok azért, és semmit se tartok drágának ahhoz, hogy kitartott csak a ami amit, én, amit, én, amit én, én döntök. És akár azelőtt álltok, hogy megtértetek, vagy megtérjetek, akár azelőtt, hogy megtértetek, vagy azután, hogy megtértetek meg, tudjátok, hogy Isten nem fél szívet akar. Isten azt mondja, hogy, hogy egyre inkább elvisz minket abba, hogy, hogy olyan pontokra, amikor növeli a bizalmat felé. És azt mondja, hogy, hogy nehézség van, mert, mert bevállaltál valamit, amit én parancsoltam neked, hogy tegyél meg. De lásd, hogy én megtartalak téged, és megsegítenek, és kihoznak ebből. És szeretnék két Zsoltárt felolvasni, amik, amik megmutatják azt, hogy mi vár azokra, akik szemben állnak a bűnöl, és jót cselekszenek. Arról beszéltem, hogy a mártírság, meg, most mindenki már elkezdi a pénzét már nem tudom otthon elrakni, mert tartalékolni kell, mert elkirulnak a munkahelyemről, meg elkezd bespájzolni barátokból, meg ilyenek. De, de lássuk azt, hogy mindjárt meglátjuk két Zsoltárból is, hogy mekkora nagy áldások, milyen többlet van Istennél azok számára, akik engedelmeskednek neki. 37. Zsoltárt olvassuk fel először. 37. Zsoltár. Uram, ne fenyíts meg haragodban, felindulásodban ne ostoroz engem, mert nyilait belém, belém hatoltak, és rám nehezedett a kezed. Nincs épp helye testemben haragod miatt, nincs békesség a csontjaimban, vétkeim miatt, mert bűneim el, elkorították fejemet. Elhordoztam teherként nehezebb, elhordozhatatlan teherként nehezednek rám, és elmérgesedtek sebeim, oktalanságom miatt. Ellankadtam, meggörnyedtem nagyon, minden nap úgy járok, mint aki gyászol. Mert derekam a megtelt fájdalommal, és nincs épp testemben. Erőtlen is nagyon összetört vagyok, és szívem keserűsége miatt jajgatok. Uram, előtted van minden kívánságom, és nincs ölteteltes sóhajtásom. Szívem hevessen dobok, erőmmel hagyott, és a szemem világos nincs már velem. Szeretteim és barátaim fél félreállnak az engemért csapás miatt, rokonaim pedig messzehet távolodnak. Törtetettek, a életemre törnek, és akik bajomat keresik, arról beszélnek, hogyan tegyenek tönkre, és családságot koholnak minden ez még a pontig az van, amiről beszéltem. Hogy támadnak ellenem, és mindenki magamra hagyott azért, mert fölismertem a bűnömet, és megpróbálom elhagyni. 15. től folytatom. De én, mint a süket, meg se hallom, olyan vagyok, mint egy néma, aki nem ítja föl száját, olyan lettem, mint aki nem hal, és olyan szájában nincsen ellenvetés, mert benned reménykedem, Uram, te majd megfelelsz nekik, Uram Istenem. Mert azt gondolom, bárcsak ne nevetnének rajtam, amikor lábam meginog és ne lennének úr rajtam. Én bizony közel vagyok az eleséshez, és bánatom mindig előttem van. Ezért hát bevallom bűneimet, bánkódó védkeim miatt. De ellenségeim élnek és erősödnek, sokasodtak azok gyűlölőim, akik a jóért rosszal fizetnek, és ellen nem törnek, amikor én óra törekszem. Ne hagyjál, Uram, Istenem, ne távolodjál tőlem, siess segítségemre, ó, Uram, szabadítom. És Istenek nem hiába az a, a szabadítom. Azért ez a nevem, mert ez a munkája. <gül> és az, aki szeret minket, hogy mi akar minket megszabadítani ilyen helyzetekből. Amikor engedelmeskedünk neki, és azt mondjuk, hogy, hogy Istenem, látom, én engedelmeskedtem neked, és romokban volt az, az életem. Elvesztettem ezt, aztán azt. És Istenem, én továbbra is úgy látom, hogy igazad volt, mert az egy bűn volt az életemben. És vitt magával sok mindent, mint amikor az emberből eltávolítanak egy rákos dolgot, akkor sokszor épszerveket is visz, visz a műtét. Mert hogy beleiszza magát, az a bűn így sok mindenben. És vagy a, a rák és ugyanolyan bűn is be magát jó dolgaimba, és látja ezekre, ezek is elmennek. De ott van az, hogy Isten meg fog felelni azoknak, akik engem vádolnak. És azok, akik, akik támadnak, azok ellen Isten fog engem megvédeni. És sokkal vidámabb Zsoltár ugyanebben a témában, a 112. pedig Zsoltár, 112-től. az Urat, már jól indult. Boldog ember az, aki féri az Urat és parancsoltaiból igen gyönyörködik. Utódja, hős lesz a földön, és igazak az igazak nemzedéke áldást nyer. Gazdagság és bőség lesz házában, és igazsága mindvégig megmarad. A sötétben is világosság támad a becsületesnek, aki írgalmas, kegyelmes és igaz. Jó annak az embernek, aki könyörül és kölcsönat, dolgait pedig a törvény szerint intézi. Pontos ez is. Mivel sohasem ingatozik, örök emlékezete lesz az igaznak. Nem fél a rossz hírtől, szíve erős, az urban bizakodik. Nem magában, meg a tartalékaiban az urban bizakodik. Nem rendül meg a szíve, nem fél, míg ellenségein végignéz. Osztogat adakozik a szegényeknek, igazsága mindvégig megvanad. Szangadicsőségesen emelkedik, látja ezt a gonoszt, és dühöng, fogait csikorgatja, és elnézti magát. A gonoszok kívánsága semmivé lesz. Na, ehhez mit szóltok? 112. Zsoltár, olvassátok el, ez van, amikor valaki úgy indul, ugye, hogy, hogy boldog ember az, aki férje az urat, és parancsolataiban igen gyönyörködik. Márpedig, amiben gyönyörködik, abból beszerzel magadnak, és érsz vele. Amikor Isten parancsolatainak engedelmeskedsz, és engedelmeskedsz annak, hogy, hogy a bűnnel leszámolsz az életedben, akkor ez lesz. Hogy Isten legyőzi az ellenséget, és amikor végignéz az ellenségeiden. A végignézés nem azt jelenti, hogy egy emberre ránézel, hanem hogy az ellenségek azok körre állnak. És végignézze rajtuk, és azt olvassuk, hogy nem rendül meg a szíve, nem fél, még ennyi végignéz. Amikor sokan fognak rá támadni, és úgy látod, hogy a környéken mindenki ellened van, azért mert Istennek engedelmeshető, akkor, akkor, is, akkor sem kell, hogy félje. És ne, lehet, hogy nem is fogsz férni föl, se jön az érzés, lehet, hogy Isten akkor kell kenyermet fognak neked adni. Nehéz, úgy piszkos, nehéz dolgok ezek, amikről beszélek. Megélni, mert így elmondani könnyű minden. A annyira már nem, de mert már nem fel lehet amit mondtam. De, de erre készüljetek föl, hogy, hogy, hogy, hogy aki engedelmeskedik Istennek, az nagyon nagyobb nagy áldásnál. És fontos ugye, hogy, a, hogy helyes tárgya legyen a haragunknak. Tehát, hogy ne a bűnösre, hanem bűnre haragudjunk. Hogy ne járjunk, ne álljunk meg, és ne üljünk le a bűnne. Tehát ne tedd, ne hallgass, ne hallgass, és, és tedd azt, ami jó. És azt olvassuk, hogy boldog leszel, azt olvassuk, hogy boldog, boldog ember az, 112. elején, boldog ember az, aki férje az Urat és palancsolta, hogy még Az engedelmesködnek Isten a boldogság a vége. És a boldogság az valószínűleg nem világi szempontból lesz boldog, Jó erre készüljetek föl, hanem Isten szempontból, Isteni szempontból boldogság lesz a vége, és mi is, is ott lesz egy boldogság és egy megelégedés. És csak, térjünk vissza az efezus levélhez, a 4.26-hoz. Azt olvassuk, hogy haragudjatok, de ne védkezzetek. Most mit jelent az, hogy haragudni, de ne Ez most már az eddigi haragot, most már elmentünk a bűn irányába. Van egy harag a bűn felé, jó esetben ugye, ne védkezzünk. Ez mit jelent? Ö, fontos, hogy amikor a, a, a bűn ellen reagálunk, akkor úgy reagáljuk, hogy magunk ne bűnbe. Amikor szólok a másiknak, hogy figyelj, nem jó, amit csinálsz, akkor ne úgy mondjam neki, hogy magam is bűnbeessek. Ne botránkoztassam, meg, legyen bennem a szeretet. A szeretet ott. Mindjárt végzünk egyébként, jó? Nem lesz már hosszú, tudom, hogy elhúzódott egy kicsit. Olvassuk fel a Róma 12-17-21-et. Róma 12-17-21. Rómaiakhoz írt levél, 12-17-21. Senkinek gonoszért gonoszra ne fizessetek, a tisztességre gondotok legyen minden ember előtt. Ha lehetséges, amennyiben rajtatok ám, minden ember békességben éljetek. Magatokért bosszúd ne álljatok, szeretteim, hanem adjatok helyet Isten halgjának, mert megvan írva. Én a bosszú állás, én megfizetek. Ezt mondja az Úr. Ha azért éhezik a te ellenséget, adj ennyi a szomjazik adj innia, mert ha ezt teszed, Eleven ne gyűjtesz a fejére. Ne győzzön le a gonosz, hanem te győzz le a nagyon fontos, hogy amikor a bűn ellen indultok harcba, akkor ne bűnnel védekezzetek. Van ez ugye egy kutyaharapás szőrivel, itt ez nem működik, jó? Meg nem szerentesíti a cél az eszköz, ezt is mondom. Jóval reagáljunk a bűnre. Azt olvasod, hogy amikor az ellenségednek adjá lennie, ha érzik, meg adj ja, ahogy a szomjazik, és parázsot gyűjtesz a fejére. Ez nem tudom mit jelent, de valószínűleg nem egy jó dolgot, hogy valakinek parázs van a fején. Úgyhogy úgy győzz a rosszat, hogy a jó jó, ez nagyon fontos. Ezt jelenti a kezdetek, hogyha haragúztak is a bűnre. És ugye ott van egy olyan is, hogy ne menjen le a nap a haragotokkal. És itt érdekes, hogy itt más szót használ, mint az elején. Ugye, ne haragudjatok, de nevétkezletek, ne menjen le a napati haragotokkal. Itt nem erről van szó, hogy, hogy a bűn iránt érzett haragunkkal ne menjen le a nap. Hát még fura is lenne, a nap végére megbocsájtanánk a bűnt, és azt meg hogy nincsen baj a bűndel, alszok egyet, fölkerek, hát van baj a bűndel. Jó, nem erről van szó hanem az van, ez a szó, ez a, az orgizó nevű szó volt, egyébként meg a paraorgizmosz van itt, Ez csak azért mondom, hogy hát szeretnék fölírni, és ez azt jelent itt a, a harag, hogy keserűség vagy bánat. Vagy keser, keserűség és elkeseredés. Tehát ne hagyd azt, hogy más bűne lehúzzon téged és keserűséget okozzon benned. Ha látod azt, hogy milyen gonoszságok vannak a környezetedben, akkor te ne magadat más bűne miatt. Hanem, hanem tedd oda Istennek. És ugye Máté 1128 ba olvassuk, hogy ismerjétek szerintem a legtöbben, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytak terhelve, és én megnyugvást adok nektek. A bűneleni harcunkban nem rambók vagyunk egyedül a dzsungelben, hanem Isten hadseregének a katonái, úgyhogy ott van mögöttünk a legkirályabb hadvezér és a legkirályabb orvos és szabadító és hős és, és üdvözítő és mindenki. Ott van Isten mögöttünk, és ő nekünk megnyugvást ad, akkor, amikor leterhel minket a bűn. Mert ha elkezdenünk úgy tekinteni a bőr hogy Isten, akkor le fog terhelni. Ez, ez már csak így van, mert Isten is leterhelni a bűn. És... Ha megyünk tovább, hogy a 4.27-ben azt olvassunk, hogy ne adjatok helyet a sátánnak, az fizikus 427 be és az meg se adjatok helyet. A sátán az ott dolgozik, ahol, ahol erre lehetősége van. Nem kímél semmit, nem kímél a házasságokat, a párkapcsolatokat, a barátot, a gyülekezetet, a munkahelyet, a csendes idődet, az étkezésedet, semmit nem kímél. Ahol tud, árt. Ez a munkája neki, ez a természeted. De kerüld el a bűnt, ahol csak, ahogyan csak tudod. És az egymózes 39-ben lehet olvasni azt, hogy hogy talán ismertek legtöbben Józsefnek a történetét, amikor egyik a első ember a Potifár házába kerül szolgaként, és Potifár minél a izmos jóképpen abban nyitott a József, és azt mondja, hogy háj velem. Ezt gondolom nem lehetőségként adta neki, mert azt olvassuk, hogy, hogy úgy kisz -kisz -kisz kimászott a ruháiból József, és mestanul futott el a bűn elől. Mert mondta, hogy ez az uramnak a felesége, hát dehogy fogok lefeküdni vele. Senki nem volt otthon, tehát, hogy ez a tipikus megcsásos ebletomány, tehát senki nem tudja meg. Azt mondta, hogy nem, én nem akarok a bűn székébe beleülni. Itt egy bűn előttem inkább kucérral rohanok ki Egyiptom utcáira mint hogy belemennék a bűnbe, Rohanyatok el a bűntől, ne, váll, ne, ne, ne akudjatok meg. És Jakab 4 hetet olvassuk még most fel, Jakab négy hét. Engedelmeskedjetek azért Istennek, álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. Amikor ellenálltok az ördögnek, és ellenálltok a bűnnek, akkor a sátán el fog futni. Na ez az, amire senki nem számít szerintem, mert azt várja, hogy akkor még jobban fog csapni, és még jobban. Ha emberileg próbálsz ellenlenni a bűnnek, akkor a sátán tudja, hogy itt még nem vesztett semmit. De amikor Isteni, isteni engedelmességből álltok ellen a bűnnek, akkor a sátán azt mondja, hogy na, itt nagyobb van, mint amire én számítottam, amit Istennek az ereje van. Nem Fóris meg nem Jakab meg akárkinek az ereje van itt, hanem itt Istennek az ereje van. Az Istennek való engedelmességnek az ereje van, és akkor a sátán el fog futni. Ez nagyon durva. Ez így még nem, nem is tudom elképzelni igazából, hogy milyen egyszer-kétszer volt én az életemben, de még mindig hihetetlen. Tudjátok azt, hogy ha engedelmeskedtek Istenek, akkor az Isteni seregek, azok itt jönnek. Bárhogy is személyt ott egy nem mondom el. A második oldalán már is teleírva hogy úgyhogy az, mindjárt kész vagyunk. Olvasok el még egyszer ezt, ezeket a verseket, amiket néztünk, jó? Ez a 25-től 27-ig. Azért vessétek el a hazugságot, mondjon mindenki igazat a fele barátjának, mert egymásnak tagjai vagyunk hanem haragudjatok, de ne a nap le haragotokkal, és az ördögnek se adjatok helyet. Tehát az első az, hogy légy őszinte mindenkivel, és vállalad azt, aki vagy, és amit hiszel, még akkor is, hogyha nehéz. Nehéz lesz, készüljetek föl rá, de, de tegyétek meg, mert ez az akarata. Ha nem megy, kérjetek, hogy ott mert saját erőből ez nem fog menni, maximum úgy, hogy csak a végén van lesz -e, hogy sem munka, se áldás, se semmi, mert saját izgágaságomban próbáltam meg, gozgóságomban próbáltam legyőzni a bűnt. Nem pedig azért, mert Isten, Isten, Istennek a, a, a missziójába mentem. Jól csöjtek jól. Légy és becsületes Isten dolgaiban, és állj ki ezek mellett. És ennek a döntésnek lesznek negatív következményei, de Isten meg fog tartani, és meg fog áldani téged ezeknek az ellenére. És engedelmeskedj az igének, mert már nem a magad ura vagy. Ugye beszéltünk múltkor az új emberről, és ez egy blogban van ez, amit olvastunk azzal, amit múltkor néztünk, hogy új teremtések vagyunk ugye Krisztusban. Új emberek. Ezért már nem a magunk urai vagyunk, hanem Isten a mi urunk. És a szerető atyánk, és az ő képviselői vagyunk. És ezért engedelmeskedjünk neki. Bízzunk az atyánkba, bízzunk az az Istenünkben. És ha nem bízunk, akkor hagyjuk mondjuk, mondjuk az Istenem, én nem bízok benned, mert ez egy olyan bűn, ami már beleivódott, és a kiszedem, félek, hogy bele megy mindenem. De uram, én akarok neked emberemeskedni, aj nekem, aj nekem bizalmat benned, és aj nekem lehetőséget, hogy ezt meglépjen. És a leges-leges-leges, legfontosabb az egészben az 1. Korintus 13. Ezt nem olvasom föl, majd jó, hogyha nem magatoknak, a szeretet jénusz. ugye arról beszél, hogy az, ha, ha bármit teszek, ha a fejem tetejére állok, ha én vagyok a legkirályabb bűnvadász, csak lett egy filmes rész, ha én vagyok a legkirályabb bűnvadász, vagy én vagyok a leg, legjobb lelki gondozó, és én tudom a legjobban az embereknek megmondani azt, hogy mi a bűn az életükbe. és ha bellátok mindennyitok vessejébe, de szeretet nincs bennem, akkor semmi vagyok. Akkor, akkor, akkor mennyi haza. Öcsém, ha szeretet nincs, menj haza. Ha van szeretet, akkor pedig Isten fog téged tudni használni azokban a területekben, amik, amik, amik, amik ott vannak benned. Ahogy megismered Isten igazságát, jól fogsz tudni, tudni bánni vele. És valahogy ez olyan képet adott Isten, hogy a szeretet nélkül harcolni a bűn ellen olyan, mintha azért mennél háborúba, hogy a öldökölj hogy Isten ugye ad egy szikét a kezedbe, hogy figyelj ez a szikével, ott van a testvére, nagyon alatosan vágj ki azt a hibás részt. Te meg odamed és elkezdnék kaszabolni. Ez a szeretet nélküliség. Annak több kára lesz, mint haszna, Legyen mindenben ott a szeretet az életetekben. Ez is nehéz. Tehát most <gül> megkaptátok a leckét következő 60-70-80 évre. <gül> Legyen benetek szeretet ott. Az egészet így szeretettel, szeretetben tegyétek. És... Légy őszinte mindenkivel, másokkal is magadban is, és vállalt fel, azt, vállalt fel az új embert, aki véletlenül, és a bűn ellen, és mindez pedig Isten szeretetével érted meg, máskorban értelmetlen lesz az egész. Ennyi vége az üdvetnek, úgyhogy most már lehet levegőt venni. Kibírta egy levegővel. Hát, eh, nehéz. Én amikor ezt így jól olvastam, és így... Így jöttek sorba hogy a dolgok, amiket le kell rendeznem. Úgyhogy nehéz jöjhetem lesz. Amúgy se lep, ígérkezett könnyen, de így még nehezebb lesz. Gondoljátok, hogy mi az életetekben az, ami, ami, ami, ami egy szék, amiben beleültök nap, mint nap. Hogy, hogy mi kik azok az emberek, akikkel nem vagytok őszinték. És azt fogjátok találni a végén, hogy azért nem, mert nincs szeretet benne. Felétek Benne, benne felétek igen. Nagyon nehezek ezek a dolgok, de, de ez van Isten, Istennek ez a szíve, hogy figyelj, csináld úgy, ahogy én csinálom. Csináld szeretettel, és, és, és, és gyűlöd a bűnt, de ha ne jobban szeresd a bűnöst, mert én is így szeretlek téged, mert te is ugyanolyan vagy, mint a másik ember, csak másként hívják a bűnödet. Úgyhogy szeretnék imádkozni azért most mert hogyha valaki úgy van esetleg, hogy, hogy, hogy Isten mutatott neki olyan dolgot az életében, ami, ami, ami egy ilyen szék, vagy lehet, hogy trónus, vagy lehet, hogy akkora trónus, ami az egész lakást kitölti. Hogyha ha Isten a szívedre rakott egy ilyen dolgot, akkor kérlek gyere majd ide, és, és, és, és csak, így, csak így ad, hogy hadd imádkozzak érted. Mert egyedül nehéz, nehéz ezeket megtenni, de azt olvassuk a Bibliában, hogy nagy ereje van az igaz ember mozgó könyörgésének. Úgyhogy hadd, hogy könyörögjünk érted. Meg balázs Kriszti te is meg egy kicsit jó, hogyha, hasetleg, ha nem jönnek az emberek a pohaz, vissza lehet menni, csak hogy, hogy gyertek nyugodtan, bátran, jó? Hogy, hogyha van olyan dolog az életetekben, amit, amit le akartok tenni, akkor gyertek, hadd azért, hogy Isten adjon nektek erőt és bölcsöséget, hogy hogyan dobjátok ki az ablakon azt a tromot az életetekből. És hát kössétek fel a Vatyát, mert nem lesz egyszerű, de, de olvassátok el, amikor nem egyszerű a 112. Zsoltát. És látni fogjátok, hogy akik az, akik az úrnak engedelmeskednek, azok, azoknak jó. Még ha, még ha nem jó, akkor is jó. Köszönöm Istennek, hogy te, te szólsz hozzánk, és köszönöm azt, hogy, köszönöm azt, hogy te uram nem akarsz minket úgy hagyni, vagy. És, és olyan nehéz ez a lecke, uram, így adsz nekünk, és a bevezetés. És, és mégis köszönöm, Istenem azt, hogy nem hagyott, hogy megalakuljunk a binonnal, és hogy. Elhaltassuk a lelki meg befogjuk a szemlélek száját bizonyos dolgokban vagy bizonyos időszakokban. Mondom, uram, te, te újra és újra felhozod azt, hogy engedelmeskedjünk neked. És uram és kérlek, hogy agy mindannyiunknak bizalmat felét, hogy, hogy az engedelmességünknek a következményeit, uram, Te, te, te így, így. Nem, nem tudom, hogy meg fog, el fogod-e venni, vagy megkönnyíted, Uram, de meg fogsz tartani minket. És a végén megerősödve, és a Te ne vendég dicsőséget a fogd tudni kijönni belőle. Köszönöm Istenem ezt, és, és ez így, nem tudom, nekem elképzelhetetlenül kérek, hogy hogy nekem hittet erre, hogy ezt tényleg, tényleg így meg kell tegyem és vállaljam a következményeit, de ahol tudom az, hogy, hogy ennek a mások és a maga eltövés gyümölcse lesz. Kérlek Uram, hogyha egy nekünk, nekünk döntést az életünkben mindannyiunknak, akik hallották ezt a tanítást, mert meghallgatják online, esetleg, hogy, hogy Uram így döntsünk, és azokat a trónokat, amik az életünkben vannak, azokat dobjuk ki. És ne álljunk meg a bűnös, ne járjunk a bűnöség útján, és ne álljunk meg rajta hanem ha mind legyünk azok, akik életünk benned. Kérlek téged, erre az Úr, Jézus is uram, és, és köszönöm azon a kegyelmet, amit amit használtunk, amikor ezt nem sikerül megélni, akkor bűnt követünk el, amikor elhallgatjuk a bűnt, hogy együtt, együtt örülünk a bűnös vagy bérülünk a csófologodás székén, vagy bárhogy, uram. Köszönöm az, hogy te nem vettel ezeknek ellenére, hanem te újra és újra kegyelemmel vagy felénk és és megbocsátod ezeket a bűnöket, hogyha megbánjuk. Köszönöm ezt meg Isten, legyen áldottatan nem a szeretetetért. Ámen. És a lehetőség adott, úgyhogy tényleg gyertek, hogy azt szeretnétek kérni, és mivel olyan ügyesen hallgathatok engem, 1 óra 6 percen keresztül nem volt ebben hosszú, ezért hátul találtak négyféle ige kártyát, teljesen ingyenesen lebből levinni. Ha valaki szeretne mind a négyből, akkor vihet, mert még van, azt a búdnuszból küldik nekünk sok szeretettel. Uh, és gyertek, gyertek, kérjetek imád, hogyha ha van olyan terület, amely a szíveteken van, jó? És jövő találkozunk itt, és menjetek női alkalommal, vagyok, férfi alkalommal, vagyok, házas alkalommal. Szívesztok.